Let's go to the city. Vi så... er ikke involveret. Du ved det heller ikke. Jeg er skudt. Vi så... skal nå sende folk fed igene e og jeg kan tage billeder til en Joe fest. Ja. Jeg skriver en officiel plakat. Okay. Ja. De åbner en ny Joe nede i Vejle. Gør vi det? Men de har. Og de gør. Ja, vi skal ned og anmelde. Ind for Twitter weiser, giver dem nogle skatte. Altså, hvem har lukket Det er ikke den, der er på en Nej, jeg tror der er, det er... Det er faktisk masser... ...ens venner, der, er der Der er sådan en storfælder der? Ja, der, der. der er blevet hylder der. Sygt, ja. Det er, er meget nice. Mm. Han har været der da han er... har arbejder der længe, så han er sådan... Kirk. ...området. Kirke? Ja, kirke, det er en af deres Ja, Og Det er ham sådan, der ansvarlig for det her område med Tregendte området. Åh, oh, er det rigtigt? Ja. Altså, altså for tiden juice, der er altså, bare åbne butikker, altså ikke som kontor, altså, jeg ved ikke hvad det nu er. nej, ja. okay. Jeg tror ikke, det er nok, der er det. Jeg tror jeg nok bliver det. Tror lidt som pisser jeg fået med, det fuck den her Jeg ser såm geder. Med den der. Ja. I <laughs> altså, det køkken. Hvad helvede? Altså det der det kommer ikke til at gå. Du er også lidt en clown. Ja. Det ved du, fordi jeg havde håbet på, at den bare kunne komme af? Men... Ja... Altså, ja, ja, den kunne komme af. Ja. ja. Jeg havde håbet på, at den rører af lige med det samme. Ja, ja. Det er godt for dig. Hvor skarpt så det her syre er. Nu har jeg det over hele på fingrene. Du er bange for, at du... Uh, mine du penge, mit fænges. Jeg tror, du skal være bange for, at det lige pludselig forsvinder. Er du bange for det? Nej, det er jeg i hvert fald slet ikke. Ja. Velkommen. Velkommen til vores podcast. Tak til BF for en god intro. Det har de sagt, du ikke Du skal sige. Det sagde også synes ja, sidste uge, det var jeg være tid siden. Det er lang tid siden sidste udsendelse. Det er det faktisk. Det vil være et par uger siden næsten. Det, skyldes, at det er to uger, vi er hopt Det skulle jeg jeg var i Egypten og så at vi kørt med Arriva i anden omgang. Så tog vi hele turen. Ja. Og der igennem, kan vi ikke sidde og snakke. Igennem det gode Midtjylland. Ja. Og, og Vestjylland. Det var en fornøjelse. Det kan jeg godt anbefales. Ja, altså man har i hvert fald tid nok til at, kan man sige, lige og ja. øh, tænke lidt over livet. Kæft, min klinge den er skæv. Er den? Ja, det er så vi, vi sidder og kigger på cykler, øh, og jeg at jeg, jeg kunne ikke få min kranke af. Nej. Øh, og så prøvede jeg at hammer den af, og så efter at have hamret på den ret hårdt, alt hvad jeg kunne i et stykke tid, så beslutter jeg for, at jeg bare vil lade den sidde, men så, fordi jeg hamrede på den, så har jeg den Poul, du, er han hamrer den skæv noget. Poul, jeg synes faktisk tit, det er sådan, du tager lidt noget. Ja, lidt. Jeg tager, tager jeg lidt, er lidt nogle for hurtig for, for hastet beslutninger nogle ja. gange med de her cykler. Jamen det fik jeg givet. Jeg bliver så tilmodig. Ja, men alligevel så er du siddet og slebet den der cykel i hvad? 6 timer tælmodig. eller sådan noget. Der. Ja, jeg tror jeg er på 6 timer. Nu. Det tror jeg også. Det er det også på flot. Ja. Så vi har været vi flykker i går Ja. Det var, det var det nye til Hansen. Ja. Når man Al, skal han var, så... Vi har også han var... til Hansen. Ja, Hvornår var vi det sidste uge? Ja, vi var oppe og fedt. Det er rigtigt. Fedt og sandpapir. Og det var billigt til Hansen. Ja, det var billigt. Man. Billigere hjemme at købe billigt sandpapir i til Hansen. Det er altså bare... det er slet ikke, det er mega godt. Jeg synes, det er, det er lidt dårligt kvalitet. Det, det smuldrer lidt ud over det her. Det smuldrer lidt, og de knækker også lidt. Ja, det er ikke så fedt. Men altså, det er jo ikke til Hansens skyld. Jeg tror det er vores teknik. Ja. Men ja, vi var i flyger, det var faktisk en god oplevelse. Ja. Altså han var flyvende ham. Ja, han ville så gerne fortælle. Altså han var helt vildt. Vi kunne næsten ikke komme ud af døren, når vi først os derinde. Han lønger bare at komme altså, tilvæ. Ja, det lønger. At... Altså det var faktisk, for, ingen og... pas på, hvis i spraymaler, så hold lige øje med om der er silikone i luften. Yes, Fordi det så rynker malingen. Så rynker det helt vildt meget. Lille lille gør det selv, tip. Vi kvitterer selvfølgelig med en øh... Det fandt alt nu for det der tak for i aften. Du kan med en gammeldansk. dansk. <laughs> ved Har du set det? Nej. Jo, det er det der, hvor de sådan ringer ind, og så har du problemer med dine briller, de, uh, de dukker. Og ja. så, øh, så kan du bare smide noget gaffetape på dem Og så, <laughs> ja, så kan tage med en gammel dansk, ja. ja. Tak for typet. Tak. Jamen, ja. i hvert fald tak til ham, øh, vores flykkervene. Ja. Ha' fandme, øh, fandme god. Ja. Kæft, der er meget rust på den her cykel. Det er helt vildt. Ja, jeg har lige fået nogle kæde af. Ja. Åh, oh, det er det dejligt. Nu kan vi se, om jeg skal rens den og bruge den igen. At bruge kæden? Ja. Vi har masser af kæder. Det er også min gang. Ja, Yes. Du skal også købe en ny. Ja. Jeg ved bare det ikke om, om det er nogen grund. Det er godt at købe en ny kæde. Hvorfor? det er godt at købe en ny kæde det er så spiller den som en mis ikke skid om det er godt at købe en ny det er godt at købe en ny kæde det ved du altså, ikke hvorfor kæde... en, en hvorfor skulle en ny kæde være gamle øh, ændre sig fra den gamle? altså, altså hvad er det jo, hvorfor er en ny bil ja ja men, det men den nye bil. kæde ligner jo den her efter en uge nej, altså, nej. det er udsynsmessigt men altså, du køber heller ikke en ny bil bare fordi den er blevet beskidt Nej, men du køber heller ikke en ny æh, hvad hedder det spinnerring til bilen, fordi den så spinner godt det, eller hvad fanden det hedder? Jo, det gør du sgu da ikke. Ikke hvis der ikke er noget galt med den gamle. Men du køber nye dæk, hvis det er, at de ikke er så gode. Ja, det gør man. Ja, hvis de er dårlige. Ja, men du ved ikke, om den her er dårlige. Giv et argument for, at det her metal det er blevet dårligt. Det er ikke knækket eller noget. Hvorfor er det så blevet dårligere, end da man købte den? Den er bare blevet skidt. Du ved ikke, hvad der er blevet gjort med den. Nej, ikke på, Nå, hvad er der, det? der er blevet udsat for. Ja. Nå, Ej, jeg, ved det ikke, jeg synes, vil i hvert fald opfordre drenge, hvis hvad, hvad I mene bliver, skal man have en ny kæde, det er metallet slidt, er, det, er, er, er en kæde dårlig i tid Altså det, det er jo ikke, ja, det kan jeg jo godt spørge om, er den det? Tror I den er det? Altså der måske være lidt friktion i den, i og med at... Der er jo meget, tandhjulene bliver jo også altså slidt. Ja, man kan faktisk mærke. Man kan mærke her, at uh, der ellers er noget, der går, stikker ud, i ja. det blev skubbet. Og tandhjul og kæde, det slides jo samtidig. Så man kan sige, at hvis din kæde, er, hvis din kæde skal skiftes, så skal din tandhjul også skiftes. Åh, oh, det lyder det. Så er der ikke noget, der Og hvis din er tandhjul skal skiftes, så skal din kæde også skiftes. Ja, det ikke er, cykel, Det er rigtigt nok. Nej, vi skal, snakke, øh... vi skal snakke helt vildt meget andet, fordi vi snakker om alt, hvad der er sket i struer. Og der er sket meget, faktisk. Ja. Fordi at øh, sidste uge, der var du der ikke. Nej. Hvad lavede I der? Det ved jeg ikke, det var dig, James. Jeg tager det i telefonen. Der lavede jeg ikke så meget, så mig. Jeg var ude at løbe torsdag og bade. Ja. Vi skal også ud i morgen. Vi har vores øh, torsdagsritual. Hvad lavede du? Hvad? Øh, snapper med Lisa. Okay, okay. Snapper du et billede af mig. Eller øh. tog du et selfie? Med cyklen. Nej, jeg tog du, lige tænker jeg tænker til. Du ser billede, så. Hvor ja. er der, jeg sidder sådan her med den. jeg okay, godt. Ej, det er godt. Og så skal hun spørge, hvordan det går med cyklen og med fingeren. Hvad? Jeg ved ikke, hvad hun henviser til med fingeren. Har du øh, været ude af der på laderne med fingeren? det ved det ikke. Det, det, det er ikke, hvad hun snakker det er, hvad, om. Det er, Lise, det er jo Paulus eksotiske. Har vi overhovedet snakker om hende? Ja, det, er det har vi jo fra semesterfestet. Ja, det er rigtigt. Det er, jeg kommer ikke meget længere end... Jeg kommer ikke ud fra Skandinaviens grænser, når jeg kan. Det blev jo ikke til særlig meget i Egypten. Du tog lige en tur forbi Mutinta. Ja. Og så tog du så tog du bare øh, uh, mod uh, 바로... Norge. Ja, det var fandme. Det var det var, læ det var længere end no en vi kan få der. Men hvad, altså der i Egypten, det har vi lige snakket lidt om, men der, altså, der var ikke nogen øh, overhovedet der på det der resort i byen på. Du er i Egypten endnu. Ja, nej, der var ikke. Jo, der var sådan en event færdig, færdig piger. Ja. Okay. ja Åh, altså, han. Det var ja, ikke altså, noget, det var ret forfærdeligt. Var det sådan nogle Instagram-piger? Nej, nej, det var sådan nogle, jeg ved ikke, jeg tror det var sådan nogle, tage ned hver event-pige dernede, håb på at støde ind i en russer, rig russer. Nåååå. Så sådan nogle fucking, og hun, var sådan, altså det var slet ikke, der var slet ikke stemning for det, fordi russere de er stadig forbudt og komme dernede, eller ikke forbudt, men deres, deres regering kragrede det på grund af ja. et fly, der sprang i luften dernede. Åh. Altså fordi de hader russer, der var altså noget. Nej, der er en konflikt? Nej, nej, nej, nej, nej, det er bare, der var taver var oh. altså de sprang et russisk fly i luften, nogle ISIS-folk dernede. Ja. Der vi i frarådet. Okay. Så, så russer er der ikke dernede endnu. Nej, okay. Så der var slet ikke den der, de der syge hoved, stive mennesker. Var du sikker på, den kan optage samtidig med Osnab? Nej, det går et udefra. Måske. Det kan den godt. Ja, det kan den godt. Det kan jeg bare ikke, mens man filmer nemlig, nej. Det kan jeg nemlig fortælle. Nå, men det var da, altså, så der var ingen russere, det var meget fedt. Men så var der bare stive eventpiger i stedet for. Ja, de stod bare hovede og... Gjorde det? Ja. Altså, så stod sådan, hun stod sådan, så var det sådan noget med... Altså, der var find, lang... hvad, hvad var en Det for i Egypten? Det ved jeg ikke. Okay, så kom der en mavedanser den, ja. en, den ene dag, og så stod ja. hun sådan lidt og dansede, så var der selvfølgelig nogle muslimer, der stod okay. og klappede. Sådan. Der stod en ja, masse... Ja, ja. det... og Hull. så stod det bare sådan... Og bag hende mavedanser, som stod sådan noget nede og dansede foran de der mm -hmm. Så stod de op på sådan en scene bagved Og så stod de bare sådan woohoo altså, det, er ja. det er sådan en intim og bare Åh, det er ikke Det lyder meget fedt ja. Nå, mm. men øhm, Men det var der ikke noget øh, ballet i Nej Nej, det var nok også meget godt ja. og Men så... ellers Hvad er der så sket i vores, øh, vores liv i sidste uge? Der er ikke så meget. Nej, der er ikke, ikke så meget. Weekend. Ja. Og, øh, stille weekend. Og stille uge i struer. Lukas har fået en kæreste. Nej. Jo. Lukas øh, hælder meget til et der hedder Cecilie her på tiden. Jo, jo ikke. Der, der er sket et eller andet der. Han har i hvert fald været i gang med en, en pige fra... Et par, må, måske næsten en måned siden, du begyndte at skrive med den første Cecilie. Ja. En fra Bredebælde. Øh, og så siden han, så til sykemedifesten, mødte han en ny Cecilie. Ja. Og den nye Cecilie har taget hans hjerte med storm. Det er altså, fandme god roligt Den, den gamle Cecilie, hun er af billedet uh, Så! Udover at, at altså. gamle Cecilie, hun er tilbage igen, men det kommer vi ind på Den nye Cecilie har i hvert fald været op i Struer og uh. besøg, Lukas Hun har været på tur i Struer. Ja Og de har bollet i min seng Nej, nej Hvad har I da? Ja, lidt lidt Hvad sender jeg <laughs> Nej, så I holdt over i din seng, der. I Ja, boller. ja Du ja. kan I godt udfolde jer på sådan en lille enmand Jeg ved at yes. du har store der. Du ved slet ikke, hvor... Sådan to meter høj fyr. Hvor en glædenhus, ja, når jeg først ligger i tænket. Ja. <laughs> Lækkert var det, altså. I første stilling. lige <laughs> ved <laughs> Bare suge arbejde. Min yndlingsstilling, det er første stilling. <laughs> ja. Nej, uh, det Men når vi ikke har noget, så... Det gør meget fint. Fortæl lidt om, at hun var her og besøg dig. Hvordan det går med ny Cecilie. Det går godt. Det går godt. Ja det Yes. Er du glad for hende? Hun er så sød. Mhm. Det er hun. Det skriver meget sammen. Du ja. lange beskeder også. Ja, du skriver lange beskeder. Mm. Ikke så meget. Åh. Oh. gange meget. Du skriver jo også, fordi du skriver ti beskeder i én besked. Det er, ja, lige præcis. Det er, jo, øh, det er jo at bruge sin tid fornuftigt. <laughs> så kan man lige skrive det. Når du skriver, så skriver man. Lige. Så skriver man. Lidt som ligesom i gamle dage, var med Ja, præcis. Altså, det er jo ikke, øh, det er jo ikke sådan noget, noget, det her forhold. Nej. Så øh, Det er ikke sådan noget ting. Det er meget der snart kommer en invitation til kirken. Ja. Øh, men så øh, har vi en lille, lille hurtig morgen som monopolet Special, hvor, øh, hvor Lucas selv er øh, klienten. Du, øh, ja, Lucas, du øh, Skal jeg forklare dit dilemma? Ja. Altså, det var fordi, at. Altså, det var ikke fordi, det blev sådan rigtig seriøst med hende og Cecil. Men det er lidt. Har, Psygo, vi, du var også sammen med hende i weekenden. Ja, ja. Og hvad hedder det? Men det er blevet sådan lidt, altså det er sådan flere gange, når sådan altså vi, vi har også været ude at drikke en kop kaffe eller en øl, sådan flere gange. Altså jeg ja, mange gange har jeg set hende det ved jeg sætter ikke? ikke fem gange eller sådan. Måske. Okay. okay. Så altså det er jo, det er jo, men så øh, og så tænker jeg, så hent den anden Cecilie, og så kommer hun lige på køen. Ja. Og det tænker jeg, det var fint nok. Det virkede det. det var sådan lidt øh, det virkede nemlig rigtigt. Virkede <laughs> rigtigt, det virker altid godt. Bare lønner sig at svare, når ja. de skriver. Men så er det også som om, at de der kvindefolk, der, at der sker lidt, når man, når man er værd med at svare sådan noget ja. Så øh, Så jeg ved ikke, så lige pludselig så skrev hun i hvert fald sådan, om vi skulle ud og have en øl en dag. Hva? Og så tænker jeg sådan, det er jo lige godt satans. Ja, det er en dårlig timing. Ja. det passede, det passede sgu ikke lige så godt. Nej. Så øh... Men hvad er den, hvad er den, hvad er den nuværende? Altså... Jeg, kunne, jeg, ved, jeg ved, i går der snakkede vi om... Og der har du tænkt dig at tage ud at få øl med i dag, men så skrev ja, Cecilien noget med. i dag. men så i dag så skrev Cecilie, det, den, nye Cecilie. Det, den nye Cecilie, så skrev hun sådan et eller andet, fordi vi snakker om en en af hendes veninder, der etter, mm. som spurgte om hun ikke ville være med ud af date, altså hendes Cecilie. Ja, det, det her, det her det forstod jeg rigtig dårligt, sidste forklarede. Ja, gang, forklare det. men nu skal jeg bare forklare det ordentligt. Cecilies veninde var på date med en fyr. Så var det gik særlig godt. Og så spurgte fyren, mega overlegen, som man nu er på sådan et date der, jamen kan ikke bare date din roomie så, som så er Cecilie. Fordi de havde noget til fælles? Ja, ja, fordi de havde nogle ting til fælles. Ja. Og så, øh, så var hun sådan, øh, så, så skrev jeg sådan til Cecilie, men dør det er perfekt, er sådan, at han lige kunne få lov til det? Ja. Og så var hun sådan lidt, at øh, ja, men hun havde måske nok i en nok i ingeniør. Okay. Så... Så nu er Lukas... Så nu bekendt. nu er det jo for alvor et dilemma. Nu ved han ikke helt, om han kan være det bekendt. Om jeg kan... Ja. Om man kan gøre sådan noget. vær skide rars. Men der må jeg lige... Hvad øh, altså... I, I må lige smide en DM, øh, hvad I synes, han ja, skal Ja, det må jeg gøre. gøre. Vi kan sige, at han gør, hvad der er flertal for. Skal vi sige det, Lukas? Stør du det? Der. Ja, mm, yeah, men jeg ved ikke, om jeg gider at få date med hende den anden, synes jeg egentlig er Ej, kom nu bare... oh, Nogle gange når man du... gør noget fra potten Prøv at tænke på nogle ting, jeg har gjort <laughs> Ja, det er kun Men du har helt sikkert gjort det også, selvom vi ikke har lagt Nu kan du bare bruge potten til sådan at dække lidt over det Ej, det er rent nok Jeg, jeg tager jeres overvejel Eller jeres ø, henvendelser til overvejelse Stærk, stærk overvejelse Ja, til en stærk, stærk overvejelse Yes, det var godt, Men øh, Men ja. Så øh, Men ellers så, øh, Hvad er hvad der ellers sket? Så, så, så i weekenden. Det var ja. noget af en weekend. Afslutningsfest med gutterne. For BH For nej, hvad hedder det? Dommen. ja. Der var sgu fest nede på domen. Ja, ja, det var faktisk meget at Det var mega fedt. Ja. Altså, det var... Det var virkelig godt arrangement. Vi kan lægge en det, god sang op. Vi øh, Okay, skal vi lige se hele sætningen der? Altså jeg tror overhovedet, at lyden er færdig ordentligt med alt det her pusserars og sådan noget. Det kan godt være. Det kan være, at vi bare ikke postede poster, den, hvis det er alt for lort. Hva? I kan aldrig være en poster, hvis det er alt for lort. Ja, det er det. Så har bare siddet og snakker højt ind i kælderen. Ja, det er også fint nok. Men, jeg synes faktisk, det var en god fest. Ja, det synes men, jeg også. Men det der skete, ikke også, at vi var, vi tænkte, nu skulle vi ned, vi var nede på godsbanen først og er på nede når se skateboardkonkurrencen? Og aldrig ned på Okinokken! Orgin... Ja, skateboard. skateboardkonkurrence. Nej, jeg har aldrig været på Okinokken! Vi skulle have lige været og kigge, når vi cyklede forbi! Men vi, vi cykle forbi, og der var ingen ja. mennesker på Okinokken! Men Okinokken har stadig åbnet os! Ja! Det kan man nå Men øh... Men ja! Så vi tog ned til domen! Og... Øh, lidt som forventet, så er det første, der møder os, det er bare en... Øh, altså, fest uden lige! Ja! Men... Ja. Altså... Vi var jo bare også, hvem var vi? Vi var Eddie og Kalle. Eddie, Kalle og Magnus. Magnus og mig. Ja. Så, øh, så vi tænkte, nu går vi ind, og så, øh, så hører vi sgu det god musik. Får en øl og gå lidt rundt, og øh, vi er lige ved at mingle lidt. Eller I var... Var er vi det? Ja, I, var, I overvejede lige, med det... Og jeg vil at finde nogen. Jeg tror, jeg, jeg var der. Nogen, der var alle mulige glatbarberede hoveder og... Altså, altså, altså kvindehoveder kvinde ja. med, med glat hoveder. I lige, lige på hovedet, der Det var de er jo, at det. De, de barberer sig jo på isen og lader hårdt gro på fissen. Okay. Men det, ja. Det gør de. Det, jeg ikke, og det så jeg er ikke. Øh, jeg er ikke fan. Nej. Altså noget. Jeg vil også gerne have det om det. Men Men, øh, men så, øh, så kom der DJ på. Og så tog deres afar. Så, øh, så sprang dansegulvet. Ja. Fordi der var fem små, fyre. Der burde ja. det jo at komme afsted. Og... kom lige op af sofaen. Jeg ja. at vi sad og i en sofa. Vi sad der. og totalt og derovre. Ja. Men der var fandme... Og der kom uh, ham her... Uh... Jeg, Jamen, kan jeg, vide, jeg kan ikke huske, der. hvad han hedder. Nå, kan okay. ikke. Men han var god. Altså... Vi, vi han, smider, han, vi han smider var... ham op. Han blev ikke helt øh, musik. man behøver man så ikke sidde igennem det hele. Det er det er det. var meget godt. Vi, vi kan ikke sætte ham op som Dansk nummer. Nej, det kan, kan vi godt, kan vi. men han er jo ikke sådan... Han er jo ikke så god. Nej, det er rent Lad os, lad os vi smed op i, øh, men øh, hvad, hvad er det for en sang overhovedet den hedder? Jeg kan ikke huske Det hedder, det, det, det er i hvert fald det er rigtig de god. Ja. Tag at høre den. Ja. Giv den lige et lyt. Det fortæller den alligevel. Og øh, ja, og der var, der var ikke sådan en rigtig mus derinde. Altså det var sådan lidt det var lidt dilemmaet derinde. Vil jeg ja. sige. Det var det. Der var virkelig ikke sådan meget mus. Der var en. Men ja, så er det godt, at vi er inviteret til Powerballing. Ja. Eller angiveligt skulle være rigtig meget mus. Ja. ja. Altså, jeg, jeg ved ikke, om det er noget, jeg. Øh, Ej, jeg, jeg tror ikke helt på Jeg det. tror på. Nej, det gør jeg heller ikke. Men, øh, men det kan da godt være til Powerballing. Hvis ja. nogen har været til Powerballing før, oh, så vil så de jo lige prøve at sige til, hvor, hvilken bane man skal tage. Altså, skal man spille på bane 6? Er der sådan et lidt uh, subtilt der? Det kan der. godt være, at der er et eller andet. Jeg ved jo faktisk Mas Holm jeg har været i rum, han arbejder i en bowlinghall. Det er man skal spørge. Ja, det kan er spørge ham. Velg har problemer med at folk de det, der potter på toilettet. Det vil jeg gøre det med den her. Altså det kan godt være at dem den der Det er der ikke god nok, tror. Jeg. Ja. Det tror jeg. Jeg tror at nejde, det er ikke Det Paul der tester sin krankboks. Jeg tænker at se hvor den skævt hjulet løber som en mis. Hæfte det var det. Hvis vi nu siger at vi starter den. 3 2 1 nu kører den rundt, <laughs> <laughs> og den fortsætter, den fortsætter, og mm, ah, den fortsætter, nu, stopp stopp den. nu stoppede den. En dårlig fidget spinner. Ja, men, men en, okay, okay en krank krankboks. krankboks. Jeg tror, det er okay på dig. Men prøv at, sige, altså... at se den her. Huff, den er ikke god den her. Din, øh... Den drejer jeg og op og ned. Ja, det har jeg altså ikke for godt på. Nej, det har jeg ikke for godt. Jeg skal købe en ny. Flere penge. De her cykler, de efterhånden virkelig kostet os Indtil du har det kun kostet mig 500 kr. Ja. Ej, 700 kr. Det har i hvert fald kostet mig meget. Ja. Du, er Men, en dyr du køber også nogle dyre dele. Der prøver jeg at gøre det så billigt som muligt. Ja, det gør du. Jeg laver lidt mere den jyske cykel. Ja. Det er jo sådan lidt... Samme smag, vi har øh, cykler og damer. Hahaha! <laughs> øh, øh, øh, ja. Jeg er også øh, lidt til de danske øh, brands. Centurier for eksempel. Ja, du har ellers sagt, at jeg er sådan en, der går ærke, ærkedansker. Ja, det kan du faktisk også godt. Ja. Du er sådan rigtig... Du elsker danskere. Ja. Det. Og nordmænd, åbenbart. Også det. Har hun Ja. Så er du... Altså, det er jo ikke mig, der skal snappe med hende. Nej, man har fået... jeg har skrevet fire snaps med hende, og hun har fået fire billeder af dig. Synes hun, jeg er flot? nej, ja, nu gider jeg faktisk ikke skrive mere. Det er ikke mere der. <laughs> så. Jeg kan jeg godt se, det andet med at lave en masse vind. Hvad er han med det i? Det var, har fortæller dig det? Det var, han skulle jo, øhm, han skulle til Joe-fest. Ja. Og så, hvad hedder det, øh, var det en Peter der havde skrevet til ham. Det var en Peter der havde skrevet til ham, jeg tror, jeg har fortalt dig det. Men om, den kommer alligevel. Okay, så jeg vil gå lige ud og henter ham. Så venter jeg lige. Nå, det? er okay, fortæl højt. Det vidste du ikke, at du, du skulle langt væk, og ned i kiosken. Nej, jeg skal bare herud Okay, Lukas. Så er han til joefest. Ja, han skulle til joefest. Øhm, og så var der en pige, der skrev til ham, øh, om han kom til Joe festen Ja, men hvilken pige var det? En eller anden lækker pige, faktisk rigtig lækker pige. Vi kunne lige lægge billeder af hans profil. Ja. Med sådan en, der er 10.000 følgere. 10.000 og... følgere? Ja. Det er mange. Sådan en, sådan en rigtig smuk sag Ja. Øhm, der, der smider her i på IG Det er, altså, det der det, det er fucking underligt Altså, mit ig er ikke så godt Nej, det er mit heller ikke Jeg har aldrig, jeg har aldrig nogen billeder Men det eneste, jeg har fået besked fra, det er folk, der i hvert fald Der skriver de rigtig gerne med bolden Men i hvert fald ikke findes Som hedder Og ikke andet Så skriver hun til ham Og så skriver de lidt sammen og sådan noget Og så er han så glad, for nu har han fået en ny kæreste og sådan noget Og du så. Den? Nej, han siger, at hun er hans nye kæreste Nå. Og så om ikke andet, jeg kommer, jeg kommer hjem der om fredagen, så siger han Har du hørt, jeg har fået en kast? Nej, jeg har jeg ikke <laughs> ja. Men altså, de har ikke set hinanden, anden Nej, nej, nej, nej Nå, så det er de ikke Nej, nej, nej, nej, nej. Han siger det lidt sjovt Men så Nå, i hvert fald jeg det der festen, ja, Men han vil rigtig gerne score hende Nej, hun spørger, om han kommer ja. Og så siger han så Ja, jeg kommer til festen ja. øhm... Og så, Nu fatter jeg noget lige nedad her Hvad så? Ja så, øh, så spørger hun så, men jeg kommer også, jeg, vil bare, øh, jeg mangler bare et sted at sove ja. Og så siger han så, øh, nå, jamen det er da slet ikke noget problem Nej, nu fortæller jeg dig dårligt det her ja. <laughs> Det er fordi det starter med, at han siger, men jeg er mega nervøs for at det ender med At det bare er øh, en af mine kammerater, Christian Winterskov, eller en der hedder Kirk Der ender med at bolle ham, fordi de er sådan nogle der har bollet hele Vejle Ja der boller hende ja ja og så siger han så ikke at det ikke boller ham nej de nej nej nej men, okay men så i hvert fald så så spørger han der ja når man har det et sted så so... øh, jeg har ikke noget jeg har ikke noget et sted at sove så jeg ved ikke når man kommer og så siger så siger han åh oh, det slægter overhovedet du kan bare sover vi har min kameraet vinterskøer ja <laughs> fuck det også nu ja, altså der er... hvad altså hvad tænker man overhovedet? hovedet at... har du spørt ham det ja hvad men har han... i det, det nej lille jeg hovedet. ved ikke han han har et lille hoved <laughs> Det var i hvert fald det er derfor, han læser så mange fag ja, det, det med, Jamen det ender jo så med, at øh... så altså, han skriver lige bagefter. Man, ja, du også sove mig. Øh... Og så møder han der til festen, og så noget og så danser lidt. Og så lige pludselig er hun væk. Så hun er jo nok taget hjem sammen med en af de to Nej, Nej, er det rigtigt? Ja. Kæft, mand. Det, altså, det er altså ikke nogen gode, sjove venner hey. at Nej, det er trælles. Så prøv at lade lige hans kæreste, før de hovednede at komme i gang. Ja. De er jo ikke engang med at det skal du altså ikke gøre med Cecilie, Poul. Nej, det skal være, du ikke være med. Hvordan er du ved med at lægge hende i min seng? Ja, det kan selvfølgelig godt være. Det kan jeg gør det en dag. Du han jo lige. En dag, hvor du er hjemme også. Ja. Så kan du gå ind og sove med nu. Ja. Nu gider jeg ikke mere. Nå, det er jo sgu da noget af en fest altså. Ja. Eller noget sig? af en tøs i hvert fald. Ja, gang i hende. Men jeg ved, IG, altså det kan være, at du skal prøve det. Hvem er dig? Du, nu ved du ikke på grund Sicilia, eller hvad? På IG? Ja. Mm, jeg er jo på IG. Ja, det du det. Men du, du skal jo op til game. Men jeg, ved ikke, jeg, altså, jeg har slet ikke nogen idé om, hvordan jeg skal. Oh, det Er det jeg ved, er sådan jeg. Nogle bare mavebilleder? Eller... Det skal se luksus ud. Det skal bare se godt ud? Ja, det skal se luksusud. ud. Du skal ikke være bange Men der for er, er at... Altså, vi sidder i en kælder i struer og har olie på fingrene. Altså, der er ikke meget i vores liv, der er luksus. Du skal være bange for at have det godt, Lukas. Det er i hvert fald det, der handler om. Jeg vil, jeg vil anbefale dig øhm, at tage nogle billeder, når vi er ude og løbe om morgenen. Ja. Det, det tror jeg, det er sådan noget, der giver påhøjt. Det jeg Altså, så, jeg kan også lægge et billede op. Nu har jeg lavet et syrekar. Jeg <laughs> lyder bare som, at du skal til at komme af med et lige. <laughs> jeg har lige lavet et syrekar. Nej, det er lidt noget Peter Lundin shit. Så tror jeg, så tror jeg mere, at du skal lægge et billede op af en kaffe øh, latte. Men jeg kan og så jeg en bog, og så siger du, at du har læst den. Nej, men jeg ved det ved da godt, at du ikke, ikke kan du læser heller ikke. Nej. Det er det lige meget. Nå, okay. Du siger, at du har læst den der bog, om Strunge, ham der er Ja. Det du vil sige, at du lige... Uh... Jeg har fået inspiration. Du er blevet inspireret, og nu skal du være iværksætter. Det tror jeg også, der er pisse i. Okay. Det kan jeg også godt tænke. Du siger, du har startet et cykelfirma, og det er derfor, du har bosat dig i strå. Der er... der er ikke så den eneste cykel i Struer endnu, og det er markedet, du sat Der er et helt, helt sættet marked ja. i Struer. Ja. Men det er jo klart, når de alle sammen kører i de der her scootere, hvor de har tag over hovedet. Ja, vi så jo faktisk, at der var en, en hvad hedder det, shop. pensionistvogn-shop. Ja. ja, ja. Det er også imponerende. Det gjorde vi nemlig. Struer har én cykelhandler og én pensionistvognshandler. Altså, hvor det her. var... Der er blevet solgt mange af de der er så nødt til Ja Nå Skal have noget musik? Men ja Ja det tænker jeg godt vi kan Altså Jeg har masser af gode numre vi kan vælge med dem. Ja, vi har mange gode numre Vi har jo ikke så meget at så om, så kan det være at vi bare skal sætte en masse musik på Det kan vi godt Det kan vi godt gøre ja. Så Værsgo her kommer et godt nummer I don't give Don't say my shadow. Vi er lige igen, fordi vi kommer til at Ja Men øhm Det er den IT der, det er jo dig der plejer at være ansvarlige. Det er også rigtigt Skal jeg kigge på listen over ting vi øh, Har ja. tænkt os at gå igennem i den her podcast? Det kan komme med James nyt Det var den her sang i lige hørte Det var en øh, rigtig, rigtig, god sang Og øh, Den øh, den, øh, den, den, har, den har vi tænkt over længe, det skulle være ugen sang Ja, ja. det Den hedder, øh, Den hedder Camera. Okay. Det er Bittenberg. Ja. Det kommer fra sør Ja. De har vundet mange awards dernede. De har vundet rigtig, rigtig mange af de her, øh, Golden Monkey Awards. Ja. Øh, som de uddeler dernede. Ja. det hedder? Hva? Golden Banana. Golden Banana. <laughs> ja. Men faktisk øh, har er faktisk vundet og... en hel klasse. Helt glas gyldne bananer. Men, men du kunne lige rende op og hente ingeniøren, Paul, op på min værnes, og Så vi tager nyt fra ingeniøren. Skal du sidde og læse op? Vi kunne lige tage James nyt. Det vi kan vi også. Vi snakker lidt om James. Det kan vi også godt. James, han er jo... Taget... Hvor skal vi starte? Hvor starter man altså, sådan en mand? Fortæl historien om Columbus. Hvor starter man? <laughs> altså det der sker nu, det er, at Paul og jeg er, at vi er helt alene hjemme. Ja. James har taget på tur. På dame-tur? Ja, og det der, det er jo for alvor, altså... Det er for alvor en, en skurretur. tur. det er fandme fisk, øh, det er, altså, det er fisk virkelig... Han er rigtig fiskal, han er. Ja, altså, jeg, vil sige, jeg synes faktisk det er lidt vildt. Ja, det synes jeg også. Sindssygt. Altså... James hvad... havde mødt en pige... ...til en festival... ...for, jeg ved ikke, sidste år eller sådan noget. Sidste år havde han været til en festival, hvor han mødte en pige fra London. Ja. Og så... Og hun havde også nogle andre venner og sådan noget, fisk. Yeah, yeah. Og så snakkede de om, om de ikke skulle tage til en anden festival i et tidspunkt, fordi de havde det så skide og så alle de der andre venner, de sagde bare, nej, vi kan ikke alligevel, vi gider ikke rigtigt. Og så er det bare de to, og så ville de to sige, jo, vi gør det sgu. Og hun er, hun er sgu køn nok, i hvert fald i foran til ham. Ja. Yeah. Øh, så øh, Så nu skal øh, James, han skal er på vej til Paris lige nu her. Ja, jeg fandme også en kærlighedsby. Ja, det er det. Altså, Hvor der er en festival nede, så skal han bo sammen med hende der, pigen der nede, og høre musik i kærlighedsby. Ja. Men som den fucking idiot han er, så okay. vælger han at tage toget til København for at ja. tage bussen derfra. For at bus... Det kan jeg altså slet ikke give mening det er sådan, det Altså, det er jo 24 timer at tage til Paris, så. Ja. Men han tager i hvert fald en lang men, øh, men ja, så de skal være på sådan en, og det, det er jo sådan en rigtig... Det der festival og det der, altså det er jo, de skal jo bare ned og... Ja, det håber jeg for ham. ellers er det lidt stenere at tage dernede bare med... Ja, med sådan en... Hvad? Ja. Med sådan en pige der. Med sådan en pige, hvis de skal oink oink Det håber mm. Kom okay, glad, uh, jeg. Kom igen Dejligt Hej, little James. Synes ja, du, at det går med her, have ham bogende. Jeg synes faktisk, det går okay. Altså, øhm, Han er jo ikke, øh, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at han ikke er jordens mest huslige person. Nej, og det sætter du højt? Det er noget, jeg sætter højt i alt fra mine parforhold til mine venskaber. Ja. Og øh, Det er han i hvert fald ikke. Nej. Så den kan vi ikke lige tjekke af listen? Nej. Det er også som om, at han ikke helt forstår, hvordan det fungerer. Altså med sådan noget. Jeg kan ikke finde ud af det. Han sagde også, at han har prøvet støvsuger i en weekend, ja. men det var ikke blevet rent. Men den, altså, den suge ud, ikke? Altså det er også som om, jeg ved ikke hvad han gør derhjemme Altså i England Nej, altså jeg stod ud stod præcis 10 minutter efter og det, at det gik fint Og det er sjovt, altså derhjemme i England, der bor han jo sammen med Syv andre eller sådan noget, er det ikke seks eller syv andre? Jo, hun bor sammen i en eller anden stor kollektiv Hvor og jeg også tænker, at det der, det må jo være, altså Ja, og han siger, at han i det derhjemme, der derhjemme gik, Han gik altid med sko, og det fik vi ham også i starten gik han tage med sko heroppe, og det var, at han ikke tage med fucking Fuckin' irriterende. Uh, altså også... indenfor. Ja, indenfor, ja. <laughs> ja, ja, <ikke undre> <laughs> Kom sko. Altså, hvad, hvem er han lige? Hvem tror han, er? Mm. Det er oktober! Tag de sko af! <laughs> så ser han, at det var blevet en vane for ham, fordi at, at det altid var så altså beskidt skidt derhjemme. Og at han var den eneste, der gjorde en. Ja. Men det kan man fandme med. Ja, altså hvis han er den eneste, der gør en, og det han gør det en gang. Altså om året, eller? Ja, og han ikke kan finde ud af, at, når han er ikke suger nok. Ja <laughs> så står sådan gætter så der er så altså ikke så lægger det med der hjemme i Manchester. tilstand de var meget grisbaseret ja det kan vi konkludere englenderne de er jeg synes faktisk nogle gange generelt sådan at englenderne er lidt nogle svin ja altså også på ferie. nu øh, det er ikke var der englender i øh, hvad der der i Egypten ikke mange altså de var meget alle, alle var meget det var meget meget hvad hedder det? Øh, All inclusive, stille og rolige familier. Okay. Ikke, ikke noget far okay. på. Så der var ikke noget ballade der? Der var ikke noget ballade. Der var kun det, vi kom med. Der var det, er sådan... maver, det var det eneste. Hvad det for hvad? Put, ballade. <laughs> Ja, du kommer i... Uh... Ja, men i hvert fald, I jeg er enig kunne... i, at det er nogle værre gridspladser, når man er på ferie. Ja. Især når du er ude i Ja, lige præcis. Men ellers, så synes jeg faktisk, det går godt med ham. Ja. Han, er, han er jo helt vild med rupbrød, Elke, og så der, ja. panerede ting. Det, det fortsætter han stadig med. Ja. Han er helt vild med panerede rupbrød at panere. ting. Altså det, det holder han aldrig op med, tror jeg ikke? Nej, det tror jeg heller ikke. Det er, Men, noget, øh, det er noget, han har lært ja. Dejlige vene, Det Ja. Dejligt at være inde, der har givet ham den gave. Ja. Det kan vi jo lade, være stolte af. Ja. Nej da, prøv at se her. Det ryger lige af i borgen. Gør det? Yes. Det kan sige, at det tip, som Lukas snakkede om lige introen med at øh, putte noget oxalsyre på, og så også lige bagefter er et godt tip, fordi så vil jeg ruste en hurtigere. Det fungerer helt vildt godt Husk det, næste gang I skal have rustet noget Ja Men øh, er men ja, så han har taget til Spanien, og så... Øh, hvad skal jeg... <laughs> Spanien? Eller... Altså, nu skal jeg sige okay. på det der <laughs> P.S.G. er de ikke i de den <laughs> ja, ja, ja. svenske... Jo, ja, jo, ja, jo, ja. Så han har taget Så har har i hvert fald taget i... Væk, væk herfra. Det Det er jo trods alt det vigtigste, ja. Men hey, morgen ja. tager jeg i afsted. Ja. Jeg, så... så er jeg alene heroppe. Hvad skal du lave, bror? Jeg har allerede arrangeret at spille Fortnite. Har du det? Ja. Har du lavet aftaler? aftale over, Jeg har så lavet aftaler aftale over at så... spille Fortnite. Forstå den ja. her. Ja. Jeg fik lige det se med drengene. Nå, men så ses på torsdag, det rigtigt? <laughs> Hvad sagde jeg? Okay! God fly! Have, okay. <laughs> det er sikkert. Det fedeste er jo, at... Fuck, de uh... er nice at spille fucking meget Fortnite på torsdag! <laughs> <laughs> Mølle han er kommet med på vognen uh, nu her. Er det? Ja, han er jo... Altså, er... han har et særligt talent for at spille computer. Men er det er ham, Morten, har han været sådan noget... Ja, på 15 er det Morten. Computerspiller Morten. <laughs> okay, Puff Morten kalder vi ham. Prøv den. Ja. den. Ja. Han er han kom fra tv. Han er god computerspiller, eller Ja, han er rigtig god computerspiller. Og han er egentlig bare god til spille meget hurtigt. Så det er dejligt, fordi så... Øh, så jeg ikke den eneste, skal løfte det til ham. Ej, B-værd. Men det er i hvert fald dejligt, at der er sammen nogen, der er gode. Og dit skinnær, det, det er du helt vild med. Ja, det er til, jo ikke? det mest svære. Altså, du snakker jo ikke om andet, om det der eller... Nej, Det skal så... nok ikke være Det dørs der, fordi så skal du ikke bringe det op du Nej, ikke give mig jeg, det kan godt være at vores seere lige ved Nej, men vores ja, vi, har, vi har lavet en lang pot om det ja, ja, men de vil gerne høre det igen Jeg kan stadig godt lide det Er det stadig fucking seje? Det er stadig fedt og Men det jeg virker. har lyst til at købe flere nu Og det virker helt godt, eller hvad? Ja, jeg kan godt mærke, at det... Øh... Altså, men, det virker jo ikke Altså, man kan ikke noget med det vel? Nej, men øh, der er mange, der kigger på mig i lobbyen, og det er nok I lobbyen? Ja men hvilke, altså er det skandinaviske piger, der står og kigger på dig i lobbyen, eller? Ja, det er det, jeg forestiller mig. Ja, det kan være, det der Lise, hun er blevet sådan her helt tårsigt. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, hvad hedder det, det er et eller lobby, de, hvad hedder det, de der, hvad hedder det, 72 jomfruer, som muslimer bliver lovet, de, de sidder der de, kigger. De men ham, da han får en helt stor tur. Så er det i hvert fald det 72 Jamfurt, der drikker Monster, og ikke er en dag over trælde. Det tror jeg også. Og så Paul. Og så mig. Der bare, det er bare ja. knipper fucking meget. Der er solbader meget. og det. Ja. Det er også godt. Det er et godt liv. Det er et godt liv. Jeg har det, jeg har det godt. Ja, det vil jeg også sige. Altså, for trods af at vi er flyttet til Struer, så er det ikke... Nej. Det er jo ikke fordi, livet er gået i stå herop. Nej, det går godt. Jeg sidder så i her og jeg, jeg har gjort alt det her i... Jeg sidder her og snakker. Jeg kunne spille Fortnite lige nu. du kan lave noget på min syn. Nej, det gider kan jeg, jeg bedre ikke. Kan du ikke? Nej, det gider jeg ikke. Det gider ikke. Se, har meget. Så meget. Vi har pusset så meget, at øh, den der finger genkender på iPhone, den, ikke den kan ikke genkende vores fingre mere. Det er slut. Så nu har Paul taget sit pikhoved i stedet for. Ja. Så, det er men så øh jeg boller så meget <laughs> Så det virker heller ikke i weekenden Men men ja Hvad, okay, hvad? Jeg kan godt slippe lidt her guys. Altså du kan slippe masser på min program. Nej jeg gider ikke slippe din Jeg har også gjort noget på din Hvad har du gjort på min? Det ved jeg ikke Nej Altså jeg har, jeg har hjulpet dig med Jeg har faktisk gjort det vigtigste for dit, dit projekt overhovedet Det er, jeg har givet dig interessen for at rode med cykler kæft okay. det. Det skulle ikke sige nej til i Hvis det ikke havde været for mig, så havde du slet ikke siddet her og lavet en podcast. Fordi jeg ikke havde været her i Stor? Du havde været i Aarhus ja. og knep helt lidt. Det var ja, for at sidde ja, her i Stor. Ja, det, det var du tak, for. <laughs> det var da for at sidde her nede i en kælder med et glas oxan og, <laughs> og og slide sine fingre op. <laughs> det er meget fedt. Jeg kan tage, at jeg skylder lidt der. Ja. Det gør jeg også Men De andre lige øh... her spiser hotdogs nu her Gør de det? ja er hotdog aften Har de hotdog aften? Ja Det er sgu meget fedt Ja, så laver vi hotdogs fra rundt omkring i verden Altså med forskellige temaer Rundt omkring i verden? Ja, så en Mexi hotdog Og så en... Øh... Al... Og så en... Øh, thai hotdog altså Anmelder de. Det ved jeg ikke, vi gør Det håber jeg det da? Det var jeg da meget show Ja? Så får de gode opskrifter på hotdogs Ja men, øh, hvad var det? Jeg skulle til at sige, at vi havde lavet noget. Altså, noget. Vi, vi har jo... Vi har jo spillet noget badminton, selvfølgelig. Ja. Men... Men... Squash, godt nok aldrig komme i gang med. Vi har helt for travlt med alt det her. Ja, squash, det fik vi aldrig. Nej, det er ikke i min år, som vi når, Skal ikke, så vil begynde at se uh, Love Island? Ja. Vi er uh, ikke nødt at, at se så meget. Men det kan ikke helt... Det er ikke lige så godt som X Beach. Så hvis I skal se den ene eller den anden, så vælg X Beach. Ja, 100%. Altså. Ja, helt det, sikkert. Det er jo snakket om det er faktisk lidt... altså det er nok, Love Island, det er sådan lidt... Øh, X on the beach. For øh, folk, der tænker lidt for meget over sig selv. Ja. Så de, de, de dummer sig... Altså de, de er der indenfor at få følgere. Ja. Det og er det nok, er det som sådan nogle flotte fyre og flotte, sådan, fyrer, flotte øh, hvis, piger, der... Hvis Paul han er X on the beach, så er jeg Love Island. Ej, det vil jeg ikke sige. <laughs> jeg er nok øh, Paradise Hotel. <laughs> jeg tror, du er Booba og BS. Eller, det har du bil med, ja, så længe det er bare meget, det bare mig eller BS. Det er vi begge to. Ja, det er godt. Sådan måske. Hvad jeg vil hedder... fandme gerne være jeresoledag, der er var lille. Yes, ja. Vil du gerne være der stadigvæk, hvis du får lov til at skimpe? Årh, nej. Så det er ikke skrive. Det var lidt det, der med, at man også gerne vil tjende penge og sådan noget. Jeg tror ikke, man tjener så mange penge på hvad ja, Nej, det tror jeg, du også i. Men, men altså, man skal jo da ikke gøre det for pengene. Nå, nej, nej oprette en konto i Schweiz, og så flytte øh, lidt penge fra og tilbage. Køb nogle falske aktier. Altså det vil jeg sgu ikke have det svært med at gøre. Man det bare kan også finde ud af penge det. på. Det vil jeg da gerne gøre. Vil du gerne det? det gøre. Ja, det, gøre. Altså, det, gøre. det vil jeg da gerne. Altså du vil bare, det vil du sagtens gøre. Men gør man det, så? Vil du, du hjælpe mig, mig i gang? Køb, altså låne dine aktier ud. Det er jo lukket i forhold nu her. Har de lukket for det? Er det der udbytteskat? Udbytteskat? Ja, det kan du ikke gøre lige Er du sikker? Det må da være i gang med at lukke det nu. Bare en lille smule. Jeg tror ikke, du kan gøre det bare, bare, bare, en <laughs> bare en lille smule. om de andre har tjent så mange penge. Åh, <laughs> oh, må jeg ikke også 100.000, har lige fået ideen. <laughs> Og kan vi have lige en god ide? <laughs> det er ligesom chefen, der han kommer. <laughs> Jeg kan for, du har lige været op og pids den bedste idé til ham og så kommer han ind ja. 10 minutter efter. Kæft, jeg er en, jeg kan jeg egentlig finde en god ide <laughs> ja. jeg ved sgu ikke. Jeg tror fem af dig de blev med på det. Ja, det en... Men. Øh, dejligt for dem. Den var jo, altså, den dokumentar, den, den synes jeg faktisk godt man kan anbefale øh, har øh, ikke det den er der meget god. Det er ham den ene der har været med til det, faktisk ham der startede. Ham der fand, fandt på det. Ja, det var, er det ham, der, der så, så senere tænkte, at ah, er ikke man er ikke helt fint? Ja, det tænker han jo så, fordi han er jo så stukket alle de andre i ryggen nu her efter. Ja. Er, det synes jeg også er sygt, at han er ikke er kommet i fængsel overhovedet. Ikke det? Nej. Jamen, det var jo det, det, det der med, det er lovligt, men det skal vi ikke sidde og snakke om det her, fordi så lyder vi, vi lyder så dumme, hvis drenge ved noget om det. De ved ikke en skid. Det ved du aldrig. Ja. Jeg mener ikke, hvis hun lige kan interessere sig for. Okay. Vi kan snakke om landbruget. Skal vi ringe til Magnus og snakke om landbruget? men skal vi bare ham, bede ham om at komme ind i status for landbruget, da? Nej, nej, altså... Jeg ved jo ikke selv noget. Jo, jo, jeg ved meget. Ved du meget? Ja. Okay, så er det dig, taget 40, det, jeg dig tage over fjordet. Det Så øh, holder den fra så er vi her Magnus. Ja. Så, øh, så kører bussen. Ja. Hej Magnus, og velkommen til den store landmandsdebat. Vi er øh... Hej Paul og Lukas. Vi vil gerne komme lidt tættere på øh, den danske landbrugssektor, og derfor har vi valgt at tage vores mest køndige øh, ven kollega med i studiet, og det er dig. Og det er simpelthen dig. Tillykke med den titel. Det er, det er meget, meget bedre. Og øh, vi optog det første del af podcasten for fem dage siden eller sådan noget, og der kunne øh, Magnus ikke lige, men vi har prøvet at få fat på ham lige siden, og nu er det løbet os. Nu har vi endelig fået fat. Øh, til, lige fået altså, fat på ham den øh, Danmarks største farmer, ja. og jeg ved ikke hvor, hvor vi skal starte, for Lukasen siger, at han har styr på debatten, og han, og han ikke et behov for at læse op. Altså, men han har så læst lidt mm -hmm. op på det. Jeg har, jeg har skimtet øh, Google, hvad der var omkring landbrug, og det hele udspringer egentlig af, at øh, der har været lidt ballade her på det seneste omkring sådan dyre velfærd i, i landbruget Det ved jeg, har, ja. har du set noget omkring det Magnus? Jeg ved, jeg, der ved været ikke det. Der har været jeg en lille smule ved, Det er jo du sikker på Det har været op i været op i debatten ja. med hinanden for nogle uger siden ja. øh, Og jeg tror at spørgsmålet egentlig lå omkring sådan dyre etik og sådan noget eller det gjorde det omkring om man burde investere mere i og, og altså, øge dyre etikken, så altså gør det mere man kan sige behageligt for dyr, eller om de ja. egentlig rent faktisk havde det fint nok. Fordi ja. som man måske også ved, hvis man læser det ind til landbruget, eller læser det i det, så økonomien er jo ikke, den er jo ikke sprudlende i det danske landbrug. Nej. Øh, Nej. Jeg ved, alle, alle dem, der hører, her går det godt, de kan i hvert fald høre på to gutter, der sidder og flamer landbruget. Er de, er de Hver, ikke, ikke glade for landbruget der? Nej, de sviner det til, det? helt vildt. Helt vild. vild. Men, men det er jo det, jeg synes, synes lidt, fordi jeg, jeg synes jo lidt... Og nu nu vi, vi vil vi jo gerne høre dig, Magnus, også, hvordan du ligesom... Du, jeg går ud fra, at du... er en insider. Du er jo... Ja, lige præcis. Du er jo direkte påvirket af det, hvor store dine julegaver de bliver. Ja. <guss> øhm, ja. men, men så jeg ved ikke, altså hvordan sådan... Bare hvis vi skal starte med rent øko, øko, økonomisk har du nogen... Øh, altså, hvordan går det hjemme ved paps, der... Okay. Men jeg tror faktisk, at nu der går det faktisk meget godt. Jeg tror, der er gode penge, men det er også fordi min far laver sådan nogle øh, velfærdsgrise. Velfærdsgrise, okay. okay. den er, det, er det der penge i? Ja, det, det vil folk gerne til for. Og så ja. Ja. laver vi også skise. og En skjort, Uden en skjort. Det er det der MRSA-pisse, øh, er det ikke? Ja, jo, lige ja. præcis. Ja. Det vil folk gerne undgå. Ja. Okay. Så, så, han, man kan sige, så... Han, han rider måske lidt også på bølgen af, af dyreetikken, at der, er så skeptisk, der bliver set så skeptisk til de landbog, hvor der ikke bliver taget hånd om dyreetikken lige nu her? Ja, det kan Spiller I ja, musik for grisen. Hvad, hvad gør I for, at de har det så godt derhjemme med dig? De har mere plads at gå på. Okay. <laughs> også, så skal, og så får ja, de I? også halm at lege med. Det skal de have, ja. Halm, okay. Okay. Okay. okay. okay. Altså ikke, ikke som mad, bare til... Bare, at bare til inden. at lege ja. Okay. Så I har, I har anlagt sådan en lille griselegeplads? Ja, det er præcis. Okay. Stadig lidt tamt. I holder ikke nogen fester for dem eller noget? Uh, ikke så tit, nej. <laughs> altså jeg, siger, jeg tror ikke, du havde spist mig af med lidt halm og lidt mere <laughs> plads at gå på. <laughs> Men hvordan altså, nu sådan, sådan nogen som os, der ikke kommer så meget ud i det miljø der. Hvordan, hvordan ser det ud ellers? Altså, de står i, i buer, eller gør de ikke det? <laughs> altså, I står det ikke øh... <laughs> hvordan er det sådan nogle... hvordan, hvordan er det ud? De står jo i sådan nogle stier, altså ja. i, i gamle tider ville de komme nedspillet eller andet der står de jo i sådan øh, i sådan en stier de er spærret fast nærmest ja, ja. og så kan det ikke faktisk så kan moren ikke rulle henover smuk Ja, Nej så kan hun nemlig ikke rulle henover. Og det var også en af de ting, som de diskuterede lidt i debatten, altså, at, det er, at det sker jo i nogle af de, mange, altså, nogle af de andre landbrug, hvor det er, at de rent faktisk får plads, og måske er de der landbrug, hvor er, at de får sådan den mellemplads der, hvor de ikke rigtig har god plads, men de alligevel får lidt mere, end hvad de får i det konventionelle. Har, har I mange dødsfald på mødre, der, der lægger sig på deres børn? Nej, fordi min far har nemlig lavet sådan en smart opdannelse per per pending. Okay, så det er noget der ikke må øh, det må ikke komme ud for meget der. Eller, eller? Nå, altså han er han har vist på sinde. Det er selv selv selv. Men vi har jo ikke, øh, altså vi har tæer og døde øh, små grise. Vi har et ærligt tror kun, på, vi er nede på øh, to eller tre. Der også. Okay. Okay, hvad, med, hvad, hvad det? det. det, det breaking news her i Det, det, det tal jeg svært ved ja. Men, ja. men hvad var det? det Hvad er det ellers? Altså hvis jeg har to 3 per år, så hvad, hvad, hvad, hvad er det standard? Det er altså det kommer meget ind på jeg, der er nogen, hvor det ikke går så er okay. Så er det 6-7 stykker 6-7 stykker Så er det, det er flot ja, ja ja, det er det procentmæssigt flot Det er jeg helt sikkert at sige hvad, hvad, hvad er løsningen? Hvad, løsning? hvad gør han? Jamen, jeg, jeg har fundet sådan en ting, så for, altså grisen kan godt gå rundt i stien, men så har den sådan en øh, bøjle, som den sådan, kan støtte sig op af, når den ligger sådan noget. For ja. ellers, så kan de ikke rigtig niks sig ned, og så smider de sig bare. Ja. Og så dør de der små der Fordi de, bliver, de smider sig ovenpå den? Ja, lige præcis. Det er også vildt, at det er et problem. For kæft men de møder da, de er tager ikke særlig meget hensyn. Nej. Nej, det er faktisk, det er faktisk øh, vildt. Nøg. Men men, så, men hvis vi skal vende lidt tilbage til sådan øh, hele, hele debatten der i det. Altså så din din far han, han gør rent faktisk noget for at de har det rigtig godt. Og, og du siger han tjener penge på det også. Altså der er, der er penge ja. i det. Altså lid de der antibiotik er der. Det får de vist indført her i slutningen af, af året og startet næste år. Og der får vi, den tror er 5 kroner mere per kilo, på ja, svinekød. Så det er jo sådan... På svinekød? Ja, per kilo svinekød, så ja. Som jo ellers er en sektor, der er hårdt ramt af hvad jeg kan forstå på Google. Så ja, er altså det, det har blivet en særlig god brand. Men hvorfor, øh... altså for I også støtter fra staben? Ja, det gør de. Ja. Og det er jo også det det er det. Ikke, det, det, det, det altså, vil du, hvis, du, hvis du, var stat vil du så have det danske landbrug? Altså, vil du, hvorfor have det danske landbrug, når det er en udgift for staten? Altså, forstår det ikke. Altså, hvis du mister den eksport så der, så går hele Danmarks økonomi i Hvorfor? Det vi eksporterer jo ikke meget. Jamen ja ja, men vi eksporterer jo med underskud. Altså, skal vi se hvad jeg mener. Vi ja, hele, for, hver, lidt... for, hver, for hver kilo du eksporterer, så taber Danmark to kroner. Men hvis vi stopper med at hmm. og ikke mister de penge, så kan så, altså det jeg så ikke. mister der jo en masse arbejdspladser, og ja, kan se det med arbejdspladser. en masse industrier. Det er, altså det er, det er jo lidt som ligesom, ret Amerika De er også et kæmpe gæld hver eneste år. Men hvis der er sådan, de bare dropper, dropper det hele, så, så går det hele ved stå. Men det, er ikke nok, men det må være det, der er argumentet, fordi det er, de er jo mange milliarder kroner, der ryger i, ikke bare fra den danske stat, men fra hele EU, der ryger i landmandskasserne. Men, ja. Men, men jeg har også svært ved at se, men jeg har ingen jeg idé om, jeg ikke, hvorfor man ikke prøver at udfaste det. Hvorfor bare hold lidt kunstigt? Hvorfor? Så er det jo prøver at prøve at dræbe det lidt sig selv. Det er jo ikke sådan, at... at altså folk... udfaste landbruget. Hvad skal vi så spise? Så er det så... Hvad, skal, hvad skal vi bruge alt den jord til? Men jeg tænker, at der må være altså, nu nogen... er Danmark også det mest opdyrket land i verden, tror jeg. Men der må jo være nogen, Danmark? der... producerer ja. Det ved du ikke. Det tror jeg, det er. Men der må jo være nogen, der producerer det. Altså siden, at de ikke kan trække de høje priser for, for det, så må det være fordi, der er nok, der producerer det. Ja. Eller, er det eller bliver det håndt kunstigt nede, ved du det, Magnus? Puh, er så var så meget afsted der genlægge. Meget... Det kunne man forestille sig. Det ja, var... ja, jeg tænker nemlig, fordi hvis... Altså hvis... Hvis det kan betale sig, så burde man jo bare penge med. Altså Det burde bare være dyre. Det er også det, jeg tænker. Jeg, hørte, jeg var ude og spise en middag med en fra klassen her, som, hvor hans kollega, han var begyndt at... Han var gået fra svin, tror jeg faktisk, det var. Og på grund af, at det var, det var blevet så dyrt, så ville han prøve. Det var hans nye idé. Du kan jo at sige, hvad du tænker om det, Magnus. Han ville prøve at opdrætte kaniner at opdrætte kaniner. Ja, det knipper jo meget. Det, det, det, det, det kan jeg have en kaninpål, det kan, det kan han, det, det, det kan han, kan han godt <laughs> sige. Eller? Ja, der har jeg faktisk en ting, eller du og... har lige at... Hvad det? Men det ville han, det, det var hans... Det Var han, han, han, han. også landmanden, eller hvad? Ja, han var tidligere, og så var han så blevet noget andet nu her, og så så ville han så, så prøve at opdrætte kaniner ved siden af en. Ja, det er sådan ret to. Jeg tænker bare... Jeg ved ikke, hvad tænker du om det, Magnus? Opdrætte en kanin? Eller altså med dig. Det er ikke det, nok kan man nok godt. At lige komme der, ikke, om det er. så ligger der for kaninstejse, julafsnit, læksestejse. Nej, det er kæderligt bare. Jeg tror, de smager meget godt kaniner. Kaniner, jeg har smagt de det flere gange. Jeg lavede meget i... til sådan noget. Af. De lavede meget i Spanien, de pallejer og sådan noget. Fersk faktisk fint. Er det var det, det, det, det, det, det, det, det som ligesom kylling eller hvad? Jo. Jo, jo, jo, jo, men jeg tænker bare, der må være meget arbejde i kaniner. Jeg ved ikke hvordan, hvordan foregår sådan en proces nu ja. når der er i nogle skilslaget en gris. Altså, er der ikke meget arbejde i at slagte en gris? Ja, det gør vi jo ikke selv, meget. Vi er ikke det. Iskiderne. Hvorfor ved du ikke det? Vi <laughs> okay, de tager den bare i Betaler I så bare på en gris, I slagter, eller? Nej, altså, vi bare til slagte en I jo bare Nå, I er det til din. Jeg det. det til Danish Crown? Yes. det så... til Danish Crown? Ja. Interessant. Stort, ja. men jeg tænker Timo, lad os så sige, så snak så snakker vi Danish Crown for eksempel. Når de nu får en gris, så må de jo være glade for at det er en stor gris for eksempel. Altså så er der ikke så meget arbejde per kilo kød i øh så for du får jo per kilo og fedtprocent og alt sådan noget. Og det gør man. Men alså alså han have en lav fedtprocent. Ja, det skørrig. det. Hvordan holder høj, høj kødprocenten. Holder i dem... Øh, hvordan holder i træneren i dem? Går, går I tur med øh, sådan altså, noget? Ja, vi går turvætten bare det, ja. Gør I det? Ej, yes. jeg det gørske ikke. Så løber Magnus rundt ja. på marken med sådan en øh, lille her. Kom tak, kom tak, kom tak. For efter mor. Hvad spiser grisen. egentlig? De spiser sådan noget... Øh, hvad hedder sådan noget... sådan noget protein på spiser og korn. Korn. korn. Korn? og proteiner. Så løber Magnus rundt og siger som en korn, og så, så løber de alle sammen efter. Nå, men hvad har du mere? Du ved så meget den... Øh, Altenbordsdebat, Louis. Jamen det er jo meget, altså nu, jeg vidste ikke, at Magnus han var sådan en rigtig hilsefyr. Ja, men, men jeg, jeg troede men... lidt, du havde et økologi og sådan noget, Magnus. Hvad? Jeg troede lidt, du var typen, der havde et økologi og sådan noget. Nej, altså jeg synes, det er meget fint, men det var ikke at... Altså det kommer ind på, meget folk de vil betale jo. Ja, ja. Fordi der er en grund til, at vi producerer. set ja. Det er ikke økologisk, men det er fordi, der er et marked for det Ja, det er vi er Det er også mig. Ja, det er, der er ikke særlig mange, der, der køber økologi. Øh, altså, at studere tror jeg ikke. Køber du selv økologi, Magnus? Jeg øh, gang imellem. En gang imellem. Så det er et nej. Ja. Ja, det er det er et nej. Et diplomatisk nej. Ja. Alle køber der, det er en gang imellem. Det, det er det, der selvfølgelig gør, altså, det er en gang imellem. Ja. Jeg køber ikke sådan til et økologisk kød, i hvert fald. Nej, økologisk kød. Nej, vi vil godt få på at grøntsager hvis det ikke er ja. dyre. Har du nogensinde stødt på en af dine egne griser nede i superbrosten? <går> det er jeg sgu da Det er det, er jeg, jeg er. Det, er er. det er sgu da græs ja. Det er sgu da. Det, er det jeg har jeg set før. <går> <går> har, I, har I givet dem navne en? Kan I overhovedet kende forskel på dem derhjemme? Nej, ikke rigtigt. Vores ørner, øh, vi har tre ørner. De ja. har de her navne, tror jeg nok. Der er det, der ved jeg ved ikke, hvad Ja, det meget Så, større. De Så ja. det er decideret Ja. Hvad? er det. Ja, det er det ja, Hvor mange soer har jeg Søer. Søer. Vi har uh, 280, mener jeg. Og mand, de tre fyre har det godt. Fuck. Okay. <laughs> okay. Det okay. er det de, uh... jo... Ja, det bliver en insemineret. Ordneren, oh, de skal bare og uh, de får ikke engang ja, en lov at, uh, at knip. Nej. Må de ikke? Må de ikke bolle. altså engang, altså for en Hvorfor de, må det kun være engang? Hvad fanden er det for noget? Du kan ikke lukke tre fyrer ud med 280 kællinger og så sige til, at de ikke kan knifte. Det er fandme ikke i orden. Og så kommer der lige sådan et eller andet monster af en landmand og inseminerer dem ind imellem. Ja, det er fandme ligesom Dalen, der løber rundt op på psykologi og sundhedsfandleder. Han boller han dem også af eller hvad? Når han boller en af, men han ikke boller andre. Åh, oh. ja. Det skulle er noget at tur, De kommer igennem gennem her. Ja. Ja, det nu, det synes er ikke jeg, Det der fandme ikke meget, øh, hvad det, over. <laughs> ja, altså, det, det er jo bare det samme som Paulen, der bare smiler. <laughs> ja. Jeg får da lige i med. Det, de <laughs> ja, det gør de også. Det gør de også. Det kan hvis de er for, står og kl. 4 fire om natten ude ja. for øh, ja. at gør Det også for. Ja. <laughs> Nej, så er Det, det, jeg det er så også rigtigt. Og... Nå, det var jeg nok sige, Magnus. Ja. Men øh, jeg synes, at det var rart at få lidt indsigt i øh, landmandslivet, Ja, så der er altså lidt det, synes, sådan ja. klogere på det hele. Vi er klogere jeg ser på bare det. til, hvis vi skal have en uh, guided tour på ja. et tidspunkt. Nu føler jeg mig rigtig klar til at snakke landmandsdebat med en næste gang. Jeg ved, Men øh, en øko-hader, måske. Ja. Måske det. Det kan godt være jeg har en fod i vejrlejre der, når det kommer til det der Ja, sådan er du jo tit sådan er jeg tit Så kan man ikke være glad, man kan hurtigt skift. Ja Var det en god weekend, du har haft, Magnus? Du har været lidt ude ved andre dyr her i løbet af weekenden, eller hvad? Ja det har været en god weekend var Så kan Har ikke også haft en god weekend Ja Ja, du var til fest i ikke Sove, Magnus Ja, det er godt Var Lasse med? Nej, han har forladt Han har forladt Så Ja, <laughs> han har stadig arbejdet i øvrigt. Nå, for satan da. Ser Se, noget sjovt til festen? Øh, ja, du spiste 1. kilo kagecreme. Mm, 1. kilo kægecreme. Altså, bare ja. vi. Hvor mange mennesker er det? Det var otte mennesker. Det var sådan en leg. Det en dårlig uh, leg. Det var en dårlig Måske det, det lyder der ulækkert. Nej, ja. ja. Var, var, altså, ja. Var, var det lækkert nok? Nej, det var det ikke. Altså, det det smakede fingeren til at starte. Det var fandme klamt. Altså varfor, var det alle til festen, der gjorde det? Ja, det er fordi, der er sådan nogle lege. Sådan efterringen. Sådan ja. nogle lege. Er nogle, lege. Ja, er, er nogle af de andre der også, derude ikke ved uh, at være meget unge i forhold? Også en moment, Escape eller? Room. er det? Right, ja. Der er også skætten. Det er fandme filer. Nej. Nej, det er jo... Escape Room? Ja. Det men hvad hedder det, er, er, er de ikke begyndt at være meget unge, nogle af de ansatte derude i forhold til dig? Åh, oh, der, der er også en unge derude, ja. Som 18 år. Og som 18 år. der Åh, oh, det er der <laughs> jo. ja. Det lyder dejligt. lyder hyggeligt, Magnus. Naja. Ja, Aha, det var det Nå, Det var dejligt, vi Nej, lige kunne snakke med det. Ja hende. skal jeg vælge på potten? Ja, jeg tror vi kan snakke om, hvad vi fanden vi har lavet lige om lidt. Ja. Det ved jeg ikke, hvad du hører det, Magnus. Jeg er ikke glad en skid. Nej, blødt til at ligge derhjemme. Jeg har ligget derhjemme, ja. Hele ja. weekenden. du sammen med ja. Sibbe, Jeg er Ja, fredag ja. aften. Ja. Hvad lader du i det? Der, øh, der sov jeg, fordi jeg ikke sov så meget. Jeg er glad, det noget. Ja. Du er slet ikke glad, eller? Du er ikke så meget, ja. har du bare ligget hukket hele natten, eller hvad? Ja. Jeg har ligget og tænkt på land landmandsdebatten <laughs> fredag. <laughs> Hvordan ja, ja, det er det så det er beta. Man indsimineret ja, de søer der, der søer Hvordan siger man sø i flertal? Ja, nu stemmer du videre. Søer. Er det søer? Ja. Yes. Okay, det er. Modsat. Men eh øh, men jeg altså nej, jeg havde sgu ikke øh, det var stille, stille i weekend. Kom vi øh, kom ud og spille bold derinde? Nej, det går væk. Nej, der var sgu ikke så godt opbakning bakke ind til. Ja, det var dårligt. Det. Ja. Se det dårligt Ja. Men eh øh, ja, men jeg ved ikke, øh, Jo, jeg, jeg var i byen fredag. Du er i jøjdag? Ja, jeg er i jøjdag. Man får godt, når det er jøjdag. Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg, mm -hmm. jeg var nede i byen der fredag også, og fuck bræ, altså... Når man sådan sidder der, og man ikke er stiv selv, så ligner man bare, kæft er folk dumme, især på jøjdaget. Ja, jeg tror også, jøjdag er meget altså, de er så dumme ja. med de der nissehuer, og, ja, og ja. går rundt og synger julesange, og... Altså, der er klokken ni. Altså, det er jo Det er jeg, jeg, jeg hader, jeg, jeg hader ja, den, det. Det er det værste koncept, jeg hader. Ja. Jeg og det er, er, er det, ikke. det er sådan uh, det er jo lige sådan en international bødag, hvor alle ja. bare kommer ud. Det er alle børnene, der kommer ud. Det er virkelig bare renæssance der bliver flyttet rundt i hele Danmark. Ja. Og det er bøndernes juleaften. Men det er ja. sådan en rigtig, altså, det der, jeg vidste ikke engang det stadig ikke fandt sted der med at, at ham krofatter, han kommer ind på barn og siger, nu må vi få øl og, de og, og så, står, så står de og synger og sådan nogle sange og sådan noget, og så, så åbner de hanen der klokken 21. Hvorfor kæft? Hvorfor rigtig? Hold oh, ja. kæft, man Så det de sang sange Ja, ja, ja, de stod og sang julesange og truttede i trompeter og øh, sådan nogle nissepiger, der dansede på bordene og sådan noget Hold nu kæft, man Nede på jorden <laughs> Ja, ned på kæft ja, Det var så på Café Jorden, jeg tager. hva? Det er ikke engang sådan et sted Nej, nej, nej Hold oh, kæft, man. Prøv at se, hvordan det har været på guldhården <laughs> Eller, jeg? ja, ja <laughs> Hold kæft, man ja, det er jeg fanden på, ja Ja, men, øh, men nej, det var der jo sgu fart, men det var der ikke, hvad jeg prøved ikke af og der var faktisk BB han blev fucking fucking stiv. Det? Han der var virkelig fart på ham. Det var fordi, hvis vi så havde spillet drukspil, og BB han... Altså så spillede vi pyramide der, hvor man kunne lyve. Oh, og hver eneste ja. gårde blev ven. Så jeg var BB, og han sad bare, der han var stiv. Øh, jeg drikker bare. altså du rigtig? Og så var ja, det bare at drikke ind, Altså så og så, så da vi var... Så tog vi os til, hvad hed det nu? Lidtræt. Lidtræt, ja. ja. Idrætternes øh, fredagsbarn Og så B.B. han Hveder øh, at stjæle en kaspand pant fra barn der og stjæle en ja pant? ja yes, yes, det, altså, det. Det. det er jo ikke engang med eller Nej nej, det er bare en kasse så, så går han med <laughs> den så, så er han bare væk i sådan øh, 20 minutter eller sådan noget. Så kommer han tilbage så er der, så står, Eller så går Lasse ud for at prøve at finde ham Så står der sådan 5 fra den der bar crew Og oh, snakker nej. med ham <laughs> så stod det situationen ja. fuck jeg er klar. <laughs> så han der, så er der en special der var hvordan det gik. Nej nej, nok ikke. Lykkes. Han var blevet stoppet. Løb han smid ud? Nej, nej nej, så så hindrer der, der snakker han der er en eller anden der, der kæftet mest af de piger der. Altså fra bar crew. Ja, eller? ja. Så stod han der snakker med ham og så sagde han, hvad fanden laver du blablabla. Bla, bla. Og så siger han, det var bare for sjov, og så og så og så stoppede han lort. Og så øh, så siger hun så at, om de ikke skal lave en uh, walk and talk. Altså, altså, altså lige gå en tur og snakke om det Er det rigtigt? Ja, så går det lige en tur og snakker om det Og så går de tilbage og så giver hun ham fire shots Nej, <laughs> ja. men skulle før vi troede, det var psykolo psykologi det der Ja, ja, det gjorde vi færdig Fuck, hvad har fortalt, du fortalt hende på den ja, der tur? Det er noget, der er lægget med, givet lidt hyggefingere <laughs> ja, det tror jeg bare også Haha, <laughs> ja, det vil <laughs> Ja, og så kommer hun tilbage Så Las han skal sige, at hun står og snakker med, ham, med BB Og så tror jeg, at Las vil gå og sige sådan Okay, nu starter vi fem med A Øh, uh, og så siger hun bare du skal slappe fuldstændig af med at være så overbeskyttende. Jeg har faktisk lige haft en lille walk and talk med din ven, er og vi er bare helt cool nu. For du <laughs> er en idiot. Det jeg vil gøre alt for at have <laughs> den der walk and talk med i vores podcast. <laughs> <laughs> ja, it, jeg er fucking baby, der går og pisse nu. Øh, bare sjovet, var jo kur. Der var nogle bare for fire shots måske. Så var, uh, så jeg dem. Vi bliver så gået hjem på det der, på den eller Så halv to eller sådan noget. Og så øh, havde Lasse lagt BB til at sove i sengen. Og, og så BB han lagt sig ned i sengen, og så Lasse jeg taget dyne over, og så, så, så, så sagde han til ham, baby, jeg tror, hvis du skal have dit tøj af. Og så kigger BB på ham, undskyld mig, men hvad er det du prøver på? <laughs> <laughs> var det der hjemme, Ja, ja det, var, det var nok sådan 20 minutter før, han brækkede så ud over det. <laughs> Og så er han brækkede sig om, og... Ja, jeg stod bare deroppe om morgenen, jeg, jeg tog i byen. Efter de gik i seng, så tog jeg i byen ned til Tulle, og så er jeg kommet hjem, jeg ved ikke, altså jeg er også positiv, jeg kan ikke huske noget. Men så da jeg vågnede der om morgenen, så står der en til baby's værk, helt åben. Og så ligger der bare bræk over alt, og i hans tutskoer, og på hans, på hans telefon, og det hele. Og, og, og, og det ligner bare, at han er gået, så tænker jeg, okay fuck, hvor er han ude på toilettet eller sådan noget. Så går han på toilettet, så har han bare væltet et af de der tand, tandbarsteglads derude, og det ligger bare splinter over hele gulvet. Han var altså, helt og så, så. og så kan jeg slet ikke finde ham Han er ligget i køkkenet og tænker, okay fuck hvor er han Så skrev Rikke til mig øh, Hvor er BB henne Og vi skal til Randersen her Og så, er der ikke, det... ja, ja. Og så tænker jeg sådan var fanden at lige er sket Hvad, la hvad laver han og Så har så, så, så, så, så han bare går ind på Edis værelse Og så, <laughs> så lå han inde på Edis værelse er sagde godt at han kom hjem og så Så havde BB bare ligget i derhens Og så hvad var det han... Så havde Eddie spurgt hvad? Hvorfor jeg lavede herinde? Hvor... Ja, hvorfor så du her? Hvorfor så du her? Han ja? sagde, jeg blev er helt mudret. Det er splættet til. Jeg Så kysset. Det så sådan meget Det skal jeg gøre lige så gang. Nå. Men det lød en tusind udenfor, og I gav <høk> både Eddie og alle dem gav CS skins til deres pistoler. Ja, vi gav en skins til deres føltesgave. Det bliver ikke de glade for. Det bliver, det, bliver, det, bliver. Ja, det bliver jeg rigtig glad for. Ja, det lyder fucking nice. Det må jeg nok sige. No, så det så det den kan I lige skrive ned til vi, jeres uh, julegave. Uh, til når vi skal give musemor og <laughs> julegave. Ja, vi så mangler lidt. <laughs> ja, det er jo godt, vi skal gøre det. Du no. ja. får et Fortnite-skin. Ja. ja, det er jo også... <laughs> no, sikkert. Nå, nej, men uh, skal, Nå. Vi, skal vi se vi og skustrykke musik på? Ja. Har du nogen Æ... der, der vil høre Magnus? Uh. She bad. She bad and go. Okay. Drink drink again, Okay, then how are we You like this moment has already gone. Yeah Just like a second ago you we were young. Yeah Put down your gas baby, let's have some fun. Boy, seems like a moment that's already gone. 'Cause you got my head spinning round, spinning how you like. It's been days since I could breathe. Now I breathe just fine. Maybe it's the winter time. Maybe it's like cold Maybe I'm just here alone. Just want your company. Rigtig god en for mig Ja for holdet Nu vil vi gerne snakke om holdet Ja hold. nu snakker holdet Altså Næst øh, ja. specifikt BB-trup er nu 2020 <laughs> Er nu 2020 Rundelederen Du har fået rundens bedste hold Yes Og øh, Kanin Paul Hvad, hvad gør at du er så god i den her runde? Kane? Det der gør jeg er så god, at jeg har all around på alle mine positioner har spillet der præsterer Og det er det jeg har ventet på, og nu kommer oh, det ja. til at fortsætte Det kan vi se Jeg skal ikke lige ham der er du, du er, er igen, også, du også er kun øh, over 2 millioner point bagud Det kan sige sagtens, Anders Det kan jeg det Hvem skal du ud, siger du? Jamen ham fra Crystal Pellers Ryan oh, Bertrand Fra Southampton De har været fucking dårlige Southampton Sidste år lavede han bare så fucking mig insist Ja men, øh, det har han ikke gjort i år. Du kan ikke bygge det hele på statspåværelse, det ved du. Ja. Yeah. Hvad hedder det? Det har været noget af en runde. Vi havde et øh, rigtig topbrag i øh, Liverpool arsenal Ja. Yeah. God kamp. Der er noget i det. Arsenal spiller klart best. Der, der synes jeg faktisk man får set noget af det som under øh, emmer i. Han, han virkelig har gjort det godt i Arsenal. Hvis jeg, lige må, hvis jeg lige må snakke øh, et minut om ham, yeah. så synes jeg virkelig godt man kan se. Hvordan, altså en ting er at han, han har virkelig fået spillerne i god form, men, men også bare hele det taktiske aspekt i det. Altså de spiller 90 minutter, de er ikke sådan, de går og slår ud med armene, sådan, fordi de kommer bagud Nej. eller som helst. Og, og deres fysiske form, den er vist, nu det her det er, så vidt jeg ved, nu jeg ret derude, hvis det er, det jeg fejl. Men så er de ikke ført til halvleg, en eneste kamp i, nu, i Premier League i, i den her sæson. Og nu er de alligevel, nu er det fjortende kamp og da de ikke taber ja, jeg kan godt huske fra For... sidste kamp, de spillede, der snakkede kompetencerne meget, men det var i de anden halvleg at stedet. Ja, at de præsterede. Ja. ja. det kunne jo være noget Altså, jeg ja. vil sige, så er det rimelig dårligt, at jeg ikke finder at få dem klar lige fra start starten. Men man kan sige, det vil ikke, altså, så længe de vinder deres kampe, lige, som de gør lige nu her, ja. så er det ikke nødvendigt. Det er rigtig godt godt. De spiller rigtig flot i hvert fald, det synes jeg ikke, man kan sige. Ja. Selv mod et tophold som Liverpool, som jo allerede altså er lige nu her. Og Tottenham de fortsætter bare med at ikke at spille særlig godt, men mere at vende. Ja. Det er jo sådan, det skal Ja. Så når, de ja altså spille, det er det. så når de begynder at spille godt, så begynder det farligt. Men de har fandme et lavt niveau lige nu her. Hold ja, de kæft, de, er de var presset imod. Var det ikke både, hvis de spillede godt? også når de 4-3-0. Så... Ja. Altså de har selv pludselig smidt den sidst. Ja. Da, da problemet for Tottenham lægger helt klart, at de, de laver der helt mange personlige fejl. Ja. Altså, de mål der, er, de jo, det er jo personlige fejl. Stort set alle mål, I ikke kan se nu her. Så er det fordi, at lige kommer til at gå ud for langt ud, eller Eriksen laver en dårlig overværing tilbage, der bliver skruet på. Ja, altså, okay. hver evig eneste kamp, der er der en, en personlig, en stor fejl, som, der som at er leder til mål. Ja. Okay. Jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad der sker. Det er ligesom, om der mangler noget disciplin eller sådan noget. Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er i hvert fald ikke det, ikke det fløtteste spiller. Nej, det er det ikke. Men øh, nu men over det, United får også lige en, øh, en knepen sejr hjem i overtiden. Ja. Og, øh, og alligevel, altså man kan sige, Holland ligger jo samlet op Lige nu snakker de godt nok om, altså... United. Nej, det ligger godt. Jamen, de det er ikke mange point, i er bagud. Snakker vi ikke kun... Øh, at nu, nu så jeg, jeg tabellen sig. inden. De ligger, de ligger tre point bag ved Arsenal, eller fire point bag ved Tottenham. Og så ligger Liverpool Chelsea er på 27 point og City med 29. Nej, der er så de er ikke så langt nej. Så, så det er, de er ikke så langt bagud, som, som man ellers går og tænker. Men der er spil, af er jo så, ja. så tilpas dårligt lige pt. Øhm, ja. Men ja, ellers ikke. City får en kæmpe sejr i dag på 6-1 over Southampton. Skarpe. Ja, de er så altså bare... Især, det er lige de der, når de lige rammer de der kampe der. Så de mange gange. Så er de... Sidste gang værd de offentlige Og så sidste kamp? Ja, sidste. Jeg tror... De ja, det var mod Karte. Ja, det var mod Burnley. Det er rigtigt. Ja. ja, 500. De vinder fandme. prøver at gå ind. Prøv at se goal difference. Ja. Jeg tror, også, de uh, ligger... Uh... Ja. De er både dem, som har scoret flest mål og lukket færst mål ind. Ja. 33-4 hedder deres målscore. Det er sgu, de, uh, det er sgu i orden, mål. ja. Ja, så, uh, så en, en vild runde, hvor det er at... Uh, eller, ud en runde i Premier League, hvor Bertram stadigvæk ligger klart nummer 1. Så ligger Unais tropper stadigvæk øh, på en anden plads. Eller der har ikke rigtig været andet sport eller, har det. Jeg vil sige, eh, lokalhelten der taber i dag, desværre. Gjorde I det? Nej, ikke, øh, altså ikke. Åh, GF. GF, ja. Hvad er, ved du, hvad de ender med taber? 200. 200? Ja, Der da være Det de satans folk fra Anders. Men så det skal vi ikke dele af i. Nej, Røndby taber også, ja. Så der er egentlig, de bliver ikke keder i. De spilte heller, jeg synes heller ikke, de spilte særlig godt. Og hvis vi skal fortsætte bare lidt i den, og så køre den over i nyhederne, så netop til den kamp der, der blev igen, igen anholdt på politiresourcer på Røndby fans. Ja. Jeg så lige, det var bare lige bærer på 2. Efter kampen, eller? Øh... Eller er det der med, at der var før? Ja, altså, Nej, det var, det var her i eftermiddags. Okay. Øh, jeg ved ikke om det var før eller efter kampen, men det var i hvert fald i dag. Jeg er fandme jo Det er lige efter kampen, ja. Det var fucking fucking Altså Det, det er, er, det er jo ja. det det klart, de har lige været til j og Sky's ud og så. Ja. De har stadig se sådan og alt det. Altså, de har ikke stoppet med at drikke siden øh, J-dag, de oh, ja. fans Men øh, det var simpelthen Grønby-fans, øh, der smed Torgas ud for øh, Bodega hosa i grønbyen hos på er der blev skudt mit tørke så og arresteret øh, syv personer. Først, men jeg, jeg synes jeg, jeg synes simpelthen det er de grin. et af det talte også lige at kampen var blevet flyttet på grund af politiet, øh, yeah, yeah. politiet De politiet ikke kunne de ikke ville stille med mænd her søndag aften. Nej. jeg synes det, ja, det, det gør de godt flere når no, det gør de før? Ja, de har de har gjort det før. okay. altså men det er specifikt den her kamp. det altså, specifikt det er ja, Arby. ja ja, præcis. Det er ikke så meget hos Men det, jeg synes det er helt vildt, der bliver altså der skade der osen, så meget. også sindssygt. Ja, det er så vildt. Hvad Men hedder? Øh. Ja, det er vildt. Så øh, den den er i hvert fald bad og øh, jeg ved ikke med hans gode klub, ved du? Rosenborg, hvordan det gik dem i weekenden Ej, hvor skulle jeg lige nævne det? Ben. Det ja, er Bender, som alle ved, der Bender for Aalborg torsdage. Ubetinget fængsler han skaner. Sidde. Han skal ind og Slipper jo ikke for at komme i en I hvert fald, han har anket dommen, skal jeg sige. Ja, men han kommer nok ind og sidde Om det så bliver 50 dage, eller? Ja, men det må man altså, næsten er det, ikke, det er for, svært altså. at gå fra 50 dage til 0 dage, er det ikke det? Tror du det? Ja, altså jeg ved det ikke Men øh... Jeg giver kan give et år Ja, bare smidt ham øh... han, startede, øh, han startede endda på banen er det? I, I kampen mod øh, 8, eller hvad fanden hedder Rosenborg øh, vinder 3-1 her i weekenden Var det, var det ikke øh, finalen? Siger der, eller, nej, det nej, der er ikke noget af det. De, de føre stadig ikke den norske Så godt. elite der sidder ind. Og øh, men ja, han udtaler også selv, at øh, at han regner med at starte eller være med i startafstilling ja. efter øh, efter han kom ud fra øh, fra hvad hedder Slavfinklet? Ratsænder. Åh nej nej, jeg ved, jeg ved ikke. De har sagt at de vil beholde ham. Jeg regner med at han øh, lærer lidt fifter ind. <laughs> det kan sikkert ja. være. Kan få det ja, en lille lammekniv med på banen. Ja, det er jo. Ja. Men øh, Hvad er der korte nyheder, Lukas? Ja, men korte nyheder, udover at øh, Bente skal i fængsel, så, øh, så kan det jo være, at øh, en af de andre store personligheder i dansk øh, kultur også skal i fængsel. Det er Tobias Dybbad, der er blevet anmeldt for øh, dyresikane eller dyre, hvad hedder sådan noget, når man vil have... dyre dyr Han har lavet en... Øh, hvad no, for satan, det var ikke så godt. Nej, det kan jo være, at vi skulle have haft Magnus med på den her også. Hvad, han <laughs> men, hvad hans holdning er til den. Men uh, han har simpelthen uh, fistet en ko. Nå no, okay, øh, Jeg ved ikke, jeg har ikke selv set klippet, men han har åbenbart haft en ko med ud på, på gågaden. Ja. Og så har han stået og stukket hånden op i røven på en ko, som man <laughs> <Seriøst? nu gør>. <laughs> Ja, ja. <laughs> okay. Og så har lavet et klip med det. Og det er, der er det der nye veganerparti. Jeg ved ikke, oh, du har set. Ja, De var også med i noget ja. der var tæt på sandheden så. Ja, ja. Som, øh, jo. Altså, som jo, hvis jeg bare lige kom, altså Det er sgu da sådan, at man intiminerer alle kører. Ja, ja, men problemet er, at køber får formål. ikke noget ud af det nu her. Så, så i det her tilfælde, så mener de jo, at, altså, at det er at, udnyttet. at Ja, lige præcis. Og de siger, at det er ikke er decideret mod dybvadr, men det er mere en generelt altså, altså, sag for dem. Altså, en lille løftet pegefinger med, lad være med at stikke din hånd op i røven med køber. Jeg der tænker der også, jeg forstår, heller ikke, jeg forstår simpelthen ikke, hvad de vil have ud af det. Altså ja, nu gange er det lidt som de, de gør det bare for lige at gå, altså lige lidt mere, ja. altså hvordan siger sindssygt, altså vegansk-agtigt. Ja, altså, bare for at være lidt mere rabiate i deres holdninger og sådan noget, så prøver de at, at gøre sådan nogle ting. Ja, jeg synes da heller ikke, man skal gå og stikke sin hånd op i at prøve med en Nej, det ved jeg ikke. Synes du, synes, du det er for meget, han gør det for en der? Nej, for sådan ja, en jeg synes da, Jeg synes det er bare, man skal. Du synes, ja, så generelt skal man lade være med det. Generelt så skal man lade være med det. Hvorfor? Fordi ja, det synes, det er noget værkt, jeg <laughs> det, kan det kan blive noget værkt, jeg sidder i, ja, i ja, hvert fald. Altså, hvis der ja, det er nedgårdsdelen og sådan at være ja. Du kan godt forestille dig, at et Møller, hvis alle skulle have deres egen ko med nede på gågaden og stå med en hånd op i den. Ja, det er selvfølgelig så også til at gå ned der, Så går du rundt i surbrug og elsker deres egen ko med der går jo heller ikke lang tid fra, at, at, at, man for, at man ser den første ko med en mand i røven. Nej. Og så det så til det, man at have det, sådan en så taske. Med. Ja. Det er jo bare ja. Du kan jo godt lægge dine ting dør, hvor jeg ud, bare. Altså det er jo helt Hvis du har hele din arm deroppe, så kan er godt mere end jeg kan have i min lomme. Det tror jeg også. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og det, det spreder så altså hurtigt rygtet. Ja. Men det, det kan godt være, at du er ret ved. I hvert fald så, øh, så står du stadigvæk. Jeg ved, at politiet har taget den til overvejelse. Altså. Så nu må vi se, hvad der sker der. Ja, må jeg sige, at man ikke gør noget ved det. Øhm, ja men så, øh, så faldt jeg bare lige hurtigt over øh, i Trumpland, der øh, der er jo snart øh, midtvejs i eller hvad man skal sige. Ja. Og, øh, og ja, altså man kan altid diskutere om det går godt, når det er, at de har ham øh, på etiske plan går det ikke så godt. På nej og på deres øh, image der ja. står det jo stadig Elendigt til, men øh, det er aldrig gået bedre for den øh, amerikanske produktionsindustri. Det, det kan man læse. Øh, I hvert fald ikke de seneste 30 år. Han er, altså, han er jo lidt en økonomimand. Trods altså, al, ja. hvor sindssygt han er og sådan noget, så tror jeg, at han er skarp nok til det med økonomi. Der er også mange af de aftaler, som han har brudt op med. Dem har han også fået genforhandlet. Altså meget af det, man ja. har sagt. Sindssygt, at du vælger at gøre det her og stoppe en af gamle gammel samtale. Ja. Eller ikke aftale, men så får han jo genforhandlet, og får en bedre aftale i hus fra USA. Så altså, jeg tror, det ikke på, det er det sådan nogle økonomiske aftaler? Ja, de har haft meget, alt ja. det her med, alle de her sanktioner, alle de her med stål, ståleafgifter ja. og alt sådan, noget, ja. alt sådan noget pis der. Der har der, der været mange af de aftaler, hvor han har fået det gjort ja. mere... Øh, hvad hedder det? Mere... Hvad hedder det? Mere... Prøv altså, de har fået bedre vilkår jeg beder jeg vil gerne. At... Ja, og, man, og nu øh, arbejdsløsheden kan man også se, den er også faldet derover øh, ret meget. Så, så der er selvfølgelig, selvfølgelig så er der lyspunkter i, i Trumps øh, sige, regime eller hvad fanden der han det der er ja. bygget op, men der er fandme også mange øh, mange huller derover. Ja. Især man kan sige især for den øh, det lidt dårlige led klasser derover. De får ikke helt så meget øh, som de gerne vil. have helt så meget også. Det er sådan at sige. Men, øh, men i hvert fald så, han øh, skal genvælges, eller der, det er noget med deres, de der forskellige segmenter de har, de vælger om, jeg kan ikke huske hvad det hedder. Ja. Men du ved, de vælger til parlament, det er, det. Parlament, ja, men det er det med det der er nu her, og det er det med de forskellige parlamenter der så er, der er, et, der er nogle forskellige råd, øh, som, øh, som det amerikanske system ligesom består af og der, skal, der er så bare demokraterne og så republikanerne der skal hvordan der skal være overvægt af hvad det han er Republikaner? så er det kan ikke være det mener eller øh, der skal være overvægt for at han stadig kan sidde der og det er sådan lidt knæbent nu her men det skal der være valg om nu øh, men det ser ud til at han bliver det godt. altså det vil være underligt men kan være, der, der er, ske andet altså ja, det kan ja, det der kan ske det er at det, er, det er ikke det er ikke ham de skal stemme om men de skal stemme om dem der sidder inde i, altså nu, uden jeg ved særlig meget om okay, så, så skal de stemme om dem, de, dem der sidder inde i parlamentet og inde ja, i ja, ja, de der ja, råd der. Ja. Og hvis han så ikke har øh, overtal af, af dem der nu sidder derinde, ja. så, så kan han ikke sidde der. Men der må være en, der må være en, en, en eller anden gunstig forposition, Det gør, gør at han... Jeg har han også nu her. Der er, over, er overtal af dem. Dem der sidder derinde nu her. Men jeg, jeg tror. Siger, at uanset hvad, som er den siddende præsident altid har en eller anden grund til, fordi det er jo aldrig det sker aldrig noget at at der kommer en ny præsident onsdag midtvejs eller det har der ikke kørt før. Nej øh, jeg ved det faktisk ikke. Det, det skal jeg ikke kunne ske. Det ved vi ikke noget. Det må vi selv finde ud af. Så skal dreje her. Øh, jo, vi skal dreje nu. Er der andre grunde her? Nej, øh, det tror jeg ikke. Der der er, hvad står du her? Fære dansker vi har afstemning. Dexit. Skal vi have en Dexit afstemning? Jamen vi skal have en Dexit. Jeg har det ja. fint nok med EU. Ja, det er sgu også fint nok. Altså jeg har ja, hele købskiller. Ja. Jeg gider slet ikke tænke på sådan noget. Nej. Jeg kan ikke være mere ligeglad. Hvorfor skal du også? Nej. Fordi du svarer mig. No, Nå okay, det er også i år. cover, eller <laughs> Der øh, ja, det er også fra Trump -land. Det er, ja. En okay. homoseksuel cowboy vil selv stemme på Trump. Ja. Han siger, at han, siger, han selv er mod homoægteskaber. Homo ja. Det er da undeligt. Det er meget undeligt. Men, øh, men det er, at det de vil gerne tilbage til de her grundprincipper, som, hvilket republikanerne åbenbart øh, står meget for. Altså, du er da... Masser. Du er da undeligt. La, lad dem blik. Altså, jeg, det lad land ikke også. Så, man bliver nødt nød til at følge med i det, fordi ja. de betyder bare så meget for resten af verden, men på et eller andet sted, så tænker jeg også bare, altså det er så latterligt et eller andet land, ja. USA. Altså, og de mennesker. Altså, men de er, er da lidt latterlige minde. Men tror du ikke også, at øh, Danmark ville være latterligt. hvis vi var lige så magtfulde? Prøv at se, hvor meget bare... vi hiver i penge, over det koster Valder, og han er med i. Game of Thrones, altså hver gang vi har en danser hvis hvis, det var, hvis, det, de hvis, hvis, hvis hvis vi har vandens mest magtfulde land... fucking <laughs> en det er en uhyggelig af Ja. Fuck, mand. Prøv at se, det er uhyggelige, det ser så ud her. Det var ikke godt, hvis vi kørte det ind i... Fucking halloween trip øh. vi på. Ja. Nå, ja, men nok om det. Det yeah. skal ikke kloge mig. Jeg synes heller ikke, at vi gider kloge mere i øh, ja. USA. Men øh... Hvad står ugen på? Vi er snart i strå, og øh, Ja. Vi skal... Ej, det er så Hvad skal vi lave i den her morgen? Uh, uh. <laughs> vi skal slippe i cykler. Slippe i cykler. stille male cykler. Ja, det er det, vi skal. Det er det, vi sæt. Jeg skal løbe fra Magic. Det er rigtigt. Nej, det fik vi slet ikke nævnt. Nej. Polen er fra Magic. Så nu hedder jeg The Real Magic. Nu er jeg den nye magic op på arbejdspladsen. Nej, fik du godt. fortalt det ude i byen i fredags? Ej, jeg ved heller ikke, hvor mange der kender Magic. Altså, tror du ikke alle der kender Magic? Nej. Nå, ja, Nej, er det kan jeg jo være. Men uanset hvad, du kan jo altid sige, jeg løb fra Magic. Ja, ja men omheden, man kan godt høre på navnet, at det, det er ikke bare... Nej, det er ikke for sjovt. Nå, om ikke andet, vi har ikke mere at sige. Nej, det har jeg overhovedet ikke. Mindst så... 23 personer, der er ramt, da de har rev Ja, okay, der var lige... Der er lige en ting mere vi havde at sige så. Du skal at sige. Det er E. coli. E. coli bakterie. Ja, der giver gør ja. ja. Er det sådan en, noget er det noget TV2 løj holder øje med hele tiden eller? Ja, det er opdateres løbende artikel. Okay. Det, så, så kan vi skrive ind. ind. Så I kan, lige skrive ind, hvis I tror, kan det skriver hvis jeg også. Jeg tror det jeg tror jeg lige ringer ind. Jeg er lidt i tvivl. Det var lidt blødt. <laughs> Men jeg skriver lige i morgen, om <laughs> den er også og, den, <laughs> og der, den er blevet hård <laughs> igen. Det er ikke godt. Yes. Not, uh, nu lukker vi. Ja. Lad den være der. Tak for den her gang. Hej. Yeah. Hej, hey. Ja, Der er det nå skæv lige der. Det, nu jeg har rustet det på. Du gør til, det løber. Ja, det det durer ikke. Det er lort på.